Утім, і ненависть одного разу вся вичерпалася. Саме одного разу, не поступово, а раптом. Чи не тому, що просто настав двохтисячний рік. Отже, почалося щось нове. Але що? Третє тисячоліття? Отже, всьому причиною літочислення, його нулі? Отже, була ніч, нуль годин, нуль хвилин і невстигання на потяг? А перед тим, поданий по кавалерському дамський плащ, розгорнутий ніби крила для зльоту і для зальоту, так, прошу розуміти, як запрошення, не натрапляння рук на рукави, а інших рук, моїх, на плечі, зустрічний напівоберт смішного і гарного лиця і стовідсоткове натрапляння губів на губи. Спроба штучного дихання. Отже, все це було, не снилося. Тремтіння голосу, рук, вогонь волосся, гострі схлипи. Схлипи липи. Отже, липа. Але що це за ім'я таке? Липа. Вистачає когось одного, когось одної, на чотири мільйони потвор. І ти вже захлинаєшся з удячності. Готовий дряпати по всіх стінах, парканах та урнах. Я люблю тебе. Під тебе мається на увазі місто. Цього разу Київ. Апогеєм любові стали помаранчева осінь і такий же грудень 2004-го. Якщо в цього міста бували золоті дні, то це вони. Я страшенно люблю не впізнавати Києва. Але так красиво, як наприкінці 2004-го я ще не, не впізнавав його ніколи раніше. Пізніше я вже його, на жаль, виключно і тільки впізнавав. Що це було, хто мені скаже нині? Політична технологія, колективне збожевоління, масовий психозгіпноз? Отже, то був сон, відродження нації, народження нації – до речі, якась дивна ця нація вона спочатку відроджується, а щойно через 13 років народжується гадаю, це було все перелічене і значно більше. Це коли всі якось раптово майже вмить робляться гарнішими і вищими, бо це притягає і зачаровує таке трапляється жахливо нечасто, і в цьому сенсі Києву просто пощастило на багато століть уперед. Чому саме він переміг у кастингу і отримав право на проведення найкрасивішої з революцій, ми не дізнаємося ніколи. Напевно, він чимось усе-таки заслужив. Моя кохана пат вигукнула своє і любов просто в обличчя тим пацанам у бойовому спорядженні. Вони стояли навпроти, як кажуть у таких випадках, тісно зімкнувши свої шереги. Ці череги могли стріляти, але могли й розступитися, не вгадаєш. Облич, до речі, за ґратами забрал на шоломах не було видно. Тому невідомо, чи хтось із них бодай посміхнувся на заклик пад до любові. Як невідомо й те, чи справді наказували їм одягнути памперси. Усе діялось однією з перших ночей, коли напруга ще видавалася надзвичайно високою. Десь на підходах до президентського будинку – Таке собі унаочне невичікування у протистоянні демонстранти і бійці спецпідрозділу, останні дуже схожі на хокеїстів. «Хлопці!» – заманювали бійців помаранчеві дівчатка. «Ідіть сюди, до нас! Тут у нас тепла їжа, кава і чай з термосів!» А моя кохана пад гукнула їм на вздогін. «І любов!» – аж усі навкруги зааплодували. «Можливо, це пад врятувала мирний перебіг революції». Просто у ті дні і тижні, саме в Києві, розігралась одна з незбагненних містерій масового навернення людей у людське. Шкода лише, що воно виявилося не тільки масовим, але й тимчасовим. Точніше, настільки ж масовим, наскільки й тимчасовим. Здавалось, от воно прийшло, і відзавтра починається щось інше. Життя після смерті, вищий ступінь буття. А виявилося, що воно прийшло і пішло. Воно – це майбутнє. Бо той страшенно короткий проміжок часу, про який я тут намагаюся ще трохи сказати, був моментом особливо інтенсивного переживання майбутнього. Інтенсивного і в найкращому сенсі – наївного. Як добре бути наївним. Я бажаю всім вам хоч раз у житті таке пережити. Ви стрибаєте по схилах нижче жовтневого... Ого! Досі ще жовтневого? Жовтневого палацу! З нічного неба сиплеться сніг. Унизу під вами, навколо вас і над вами, мільйон людей, і всі вони жовто-гарячі. Це можливий спосіб не змерзнути і не пропасти, бути гарячим. Отже, внизу під вами те, що зветься «Майданом», ви вже зрозуміли. А на сцені – ВВ і скрипка. Скрипка і ВВ, і рок н рол і народна музика, бо Джиммі Пейдж казав, що рок-н-ролл рол це народна музика наших днів. І такого щастя ви не знали ніколи за всі попередні життя, а не те, що за це одне єдине дотеперішнє. І ваша дочка цілується з вашим другом, і коньяк, і чай з термосів, і коньяк, і скрипка, і ВВ, і рок н рол і скрипка в зимовій з вухами донизу шапці Носиться сценою, обіцяє, весна прийде, І два пальці розгалужені знаком перемоги, І все ясно, як два пальці, І ніяким танкам сюди не продертеся, Ніяким газом, ані спецназам. На цій темі мене завжди заносить у патетику. Вибачайте. У тому, що трапилося з Києвом пізніше, що діється з ним сьогодні, я нікого не звинувачую. Я взагалі нікого не звинувачую. Цього ще не вистачало. Просто я дозволяю собі не любити і роблю це останніми доступними мені словами. Палійка скаже про нього краще за мене, бо вона в ньому присутня все своє життя і щодня. «Я не впізнаю його останнім часом», – пише вона. «Зате я впізнаю». «Так, я впізнаю, ох, як я його впізнаю!» «У ньому практично не лишилося місць, – пише вона далі, – де збереглася б енергетика часу. Раніше можна було почати мандрівку від університету попри золоті ворота, Софію, через Андріївський узвіз, зробити коло на Подолі, піднятися Володимирським узвозом, збочити на Володимирську гірку – а тоді повз Маріїнку вийти на липки і повернутися додому через Бесарабку. І всюди були сліди людей, подій, історії, а тепер місто нічим не пахне. У ньому не залишилося замкнених кіл, де можна сховатися від самої себе. Місто замацали, захопали, зачовгали подихами, згуками, кроками. Сьогоднішній Київ – це знову місто, здане якимись невідомими нашими, якимось невідомим загарбникам. При цьому наші вкотре виявилися лопухами, боягузами і зрадниками, а на додачу не такими вже й нашими, як здавалося спершу. В сьогоднішній час. Це ще воні 90-ті в найгіршій версії. Тобто Києву вказано на двері і виставлено геть із третього тисячоліття. Хай довчається у минулому, хай ще раз із головою в усе його лайно, Хай вилазить з нього по другому, третьому, сьомому, дванадцятому колу, раз не склав іспиту на майбутнє. Але поза як знову злетіло це слово, хочеться в нього хоча б на мить зазирнути. І поза як усе найкраще з Києвом трапляється раз на 13 років, то нам усім тепер важливо дожити до 2017-го. Якого кольору буде ця революція, якщо це буде вона? І чи буде ця третя спроба останньою, у сенсі вирішальною і переможною, і що означатиме це переможна? Дуже хочеться дочекатися.